אני חושב מאוד מתחבר לנושא שאני רוצה, רוצה לדבר. והשם זה הכל מוכן. הכל מוכן. אנחנו אה, חיים בעולם שבשבילנו עתיד זה עדיין משהו שלא קרה, כמובן. ושאנחנו מתפללים על העתיד שלנו, שאנחנו מתפללים על מה שיקרה לחיים שלנו, uh, הרבה פעמים אנחנו מבקשים מאלוהים שהוא יכין את הדרך, שהוא יכין את החיים שלי, שהוא ייסדר מה שהוא יהיה קדימה, אבל uh, המקשבה מאוד מעניינת, ואני רוצה לחזור אתכם על זה, שזה כבר הכל מוכן. ו... דבר אחד שלא מוכן עדיין לזה, וזו הסיבה למה אנחנו עדיין לא שמה, זה אנחנו. אנחנו לא מוכנים. בשביל אלוהים עתיד זה כבר עבר. הוא באמת... מחוץ לזמן, ואנחנו בתוך הזמן. ואני רוצה להראות אה, מהפרשה הקודמת של בראשית, שלפני שאתה בא, בא לעולם הזה, לפני שנואים, אפילו נותן לך את החיים, הוא מכין את כל הדברים לפני זה. ואז הוא מכין, מכין אותך בשבילך לקבל את הדברים האלה. אז אנחנו יכולים לראות את זה בפרשית א', בואו נפתח את פרשית א', אנחנו לא נקרא את הכל, אבל כל הפרק של הבנייה. זה הדוגמה שצריכה לראות, כל אחד, כל מאמין, שאלוהים כבר הכין את הכל לפני שפעת העולם. פרשית א', לא נקרא את הכל, אבל בואו נקרא, אחד. א' אחד, אחד אחד. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אמן. שאלה, בשביל מי אלוהים ברא את כל העולם? בשבילי. בשבילי. בשבילי. אני מתקן. בשבילי. אבל מעניין שזה... שהסדר זה לא שאלוהים ברא את הבן אדם, שם אותו לפני שוב בלקוום או אפילו באיזשהו מקום, ואז התחיל לבנות בשבילו את התוכנית של החיים. כלומר, טוב, אז בוא נראה מה אנחנו נעשה בשבילך. בוא נראה איך אתה תתנהג קודם כל, בוא נראה איך אתה תחפש אותי, בוא נראה איך אתה תתבלן, ואז לפי זה אני אראה מה לתת לך, מה לא לתת לך. האם אני אעשה בשבילך עצים או לא, אני אראה, אני אסתכל לפי להסתכל אם לתת לך דשת בצבע או בצבע או בצבע כזה מגעיל שהעין שלך כל הבוקר כשאתה מסתכל, זה כואב לך לראות את זה. בקיצור, בוא נראה איך אתה תתנהל. זה לא ככה, אנחנו רואים שאלוהים בורא את כל העולם בשביל האדם ומכין אותו לפני שאדם נכנס לתנועה בכלל. זה ממש מחזה. בן שהוא נולד הכל נוחה בשבילות. הוא רק צריך ללכת בזה, הוא רק צריך להכין את, עצ... את עצמו כדי ליהנות ממה שראים כבר הכינו. וכשאנחנו מתפללים ומבקשים, אלוהים תכין את הדרך, תפתח את הדלת, תרדה את הדרך, הוא כבר הכין את הכל. משהו קורה בתפילה והוא מכין אותך. משהו קורה בזמן של סבלנות ושל... של... ארג'נטניה. אמת. ציפייה. אמתנה, כן. התכוונתי לאמתנה. בזמן שאתה מחכה, שאתה ממתין, אלוהים מכין אותך ומשנה אותך בשביל שאתה תהנה באמת מעולם שהוא ברא בשבילך. אם בשביל אדם הוא ברא את העולם, גם בשבילך הוא ברא, הוא עשה את החיים שלך כבר מוכן, אוקיי? כמו שכתוב בימיהו גם, שהוא אה, בחר את הנביא לפני שהוא נולד, אז כמובן הוא כבר בחר את הדרך בשלטון הנביא. כלומר, אלוהים כבר בחר וברא אה, ועשה את התוכנית לדוגמה שהתחרתי קצינה, אוקיי? שדניה נתן. עד הוא יהיה... יראה. אבל זה מוכן, אוקיי? ואת האדם הוא שולחן, הוא מסתובב, והוא כבר מקבל את המשימות שכבר שמה בשבילו. הגר היה שמה בשבילו, הוא רק היה צריך להבין מה זה. רציתי להגיד שהיא כבר הייתה שם. פשוט אלוהים הוציא אותה מאדם בזמן שהוא היה מוכן. אלוהים לא ברא אותה בנפרד, איכשהו בנפרד, שהוא לקח עוד מעפר וברא מישהו אחר בנפרד הוא לקח מאדם, זה היה... זאת עבודה, אבל מתוך האדם לא לקח. כמו שאנחנו קוראים בסוף של פרק א', שהוא ברא את איש ואישה, את האדם כאחד ובזמן, אתם זוכרים שאלוהים נותן לאדם לקרוא, לתת שמות לחיות ואז מהאדם, אדם רואה שלכל חיה יש פזוק שלו, של רב, וכתוב, וכל חיי, אין חיה שאין לו. ואז הוא מגיע למצב, רגע, משהו פה לא מסתדר. מה שכמו לא, לא מסתדר. איך זה לחיות אלוהים נתן בת זוג? ואז הוא מתחיל להגיש דרך העבודה הזאת, הוא מתחיל להגיש את הצורך, ובזמן שהוא מוכן כבר לקבל את אלוהים נותנים. אז... מסחיק הבוס שלי, ששאלו אותו, נו, מתי אתה תתחתן? הוא צחק ואמר, נראה אשתי עוד לא הוא לא ידע שזה היה אמת, אבל זה לא רק שאלוהים היה צריך להביא אותה לתמונה. אני לא מאמין שהוא כבר היה באמת מוכן, ואז אלוהים אומר, סליחה, עם הזמנים, פרקתי את השתיכה שלושים שנה אחרי שהייתה רוכן, ואז הוא בסבב כזה לא יודע מה לעשות. זאת אומרת שאיך שאתם תאמין או לא, הוא גם היה רוכן בזמן שהיא נכנסה לתמונה. אז זה אנחנו שצריכים להיות מוכנים לקבל את מה שהם כבר בחינוך. אגב, אם זה שאלוהים לוקח את אשתו של אדם מתוכו, מתוך האדם, ואז הוא רואה אותה והוא לא מתפלל ונכנס לצום להבין יום כדי לזהות אם זו אישה שלו או לא, הוא מבין לגמרי שזה היא. זה לא מישהו צריך להיות מהסוג של קוף או מהסוג של גיבו בטעם, מה שאני מתכוון שהבת זוג שלך או בן זוג שלך אלוהים שם כבר בתוכה כלומר איך שהרציונות כאילו המחשבות שיש לך איך היית רוצה לראות אותה או אותו כבעל או כאישה זה כבר אלוהים שם בתוכה איך שאתה בנוע. ואז כשהיא נכנסת לתמונה או שהוא נכנס לתמונה, אתה אוהד את, מזהה אותו. או אותה ש... וואי, אני רואה שבאופן דוגמא, זה הדברים שאני מחפשת, שאני מחפש. ופה ופה דברים. זאת אומרת, אלוהים כבר מוציא ממך את האישה או האיש, והנה היא. Mm -hmm. אז, בגלל זה אני אומר שאלוהים מביא את בזוג או בן זוג זה לא ייקח, אם זה הזמן שלו, זה לא ייקח הרבה מאמץ להגיד אם זה כן או לא. כמובן, קודם כל זה צריך להיות איך קוראים לזה אבי יונא? הדדי? הדדי? הדדי. הדדי. הדדי. דוגמה, אני סיפרתי לליגה שהיה אישה שחשבה שאני בעל שלה וקיבלה את זה אפילו בצום או בתפילה ו... ואני לא, והתפללתי ורמדתי ואני מאוד פשוט אבל אם לשתיים יש כבר וזה לא לוקח צום של 30-20 יום ו... בוא נחכה ונמתין עוד עשרים שנה ונראה אם זה באמת יסתדר או לא, פשוט נכנס וזהו, ואז אתה עובד על את זה כבר. אבל מעניין שהדוגמה הזו שאלוהים הוציאו אותה ממנו ואז הוא זיהה אותה, זה עובד גם בתוך חיים של כל בן אדם שאוהב בת זוג ובן זוג שלו, ולא יוואי, הייתי רוצה שהוא יהיה בבעל הייתי רוצה לא אה, שהיא תהיה את אשתי. כי בעצם זה על עצמו של יוסר לתוכה. עכשיו, כדי להבין שהכל מוכן כבר, הכל במקום בורק, שלו, ולא לדור, ולא... אנחנו צריכים להבין דבר אחד, וזה גם אנחנו רוצים פה בראשית. הבעיה שכל שאר של החיים שאנחנו נמצאים בו, התמונה הקטנה, כן? <ע>... החלק של הפאזל הגדול. <מח> אנחנו לא מרוצים מזה, זה לא מספיק לנו, אנחנו לא נהנים מזה, ואנחנו רוצים לראות את כל הדוגמה עכשיו, כמו שהיה מדובר בפרשה. עכשיו, בראשית א', דוגמה מאוד טובה של אלוהים עכשיו, איך הוא ברא את העולם, כדי בשבילנו להבין שאנחנו צריכים להיות מרוצים ולהילות מכל שלב שרעיל שם אותנו בתוך השלב הזה ואז אנחנו נלמד איך נעריך את התמונה הגדולה של יום יום לחיים שלנו. שימו לב שכל יום שרעיל בר-עם וכל דבר שהוא שם בתוך היום הזה, הוא אמר וזה היה טוב הוא היה יכול להגיד רק בסוף, הנה סיימתי את התמונה, זה תמונה שלמה, זה מעולה, עבודה טובה, תודה לי הכל סבבה. הוא קורא משהו קטן, עור, או, או אדמה שעדיין הוא לא הפריד אותה. אדמה עם השמיים. זה, זה, זה... תמונה, אתה מסתכל על זה וכל פעם עדיין, ואומר, זה טוב. מסתכלים, אלוהים אומרים. הוא מראה לנו דוגמה איך להליך ולהגיד תודה לאל ולהסכים איתו שוואי. עכשיו, השלב שאני נמצא בו, לא שזו מילה, אולי פלאגן, השמיים למטה והארץ למטה, הכל הפוך. כאילו אם אדם אמר, זה טוב. ואז הוא מתחיל להפריד את זה, הוא ממשיך עם הבריאה שלו, יום, יום שני, הוא אומר, זה טוב. יום שלישי, רביעי חמישי, שישי, עד שבת, שבת אומרת, הם יודעים, טוב מאוד. כי הוא סיים את התמונה. אבל בעצם כל דבר שהוא גרם בגלל שהוא עשה את זה, זה היה טוב. אתה צריך להבין, אם אתה מאמין, כל מה שקורה בחיים שלך עכשיו, ואומר שאתה אולי מרגיש לחץ או לא טוב, או אתה עובר משהו, אלוהים מרשה את זה, בשבילך. הוא עושה את זה. ו... אם אתה בלימונה אומר באמת לאלוהים, וואי אלוהים, אני לא יודע מה אתה עושה, אני לא מבין את זה, אבל זה טוב. אני מאמין לך. ולפי בריאה אני רואה שאיך שסידרת את כל החיים בשביל האדם, זה יצא טוב. זה יצא טוב מאוד. וגם בשבילך. יש שלבים פה, תסתכלו. לא היה מוכן הכל מההתחלה. מההתחלה אנחנו רואים את הארץ והשמיים קצת בברגל, אלוהים מפריד, הוא מסדר, הוא מביא קצת דשא, עצים, זה שלבים של כל אחד. וכדי באמת, באמת ללמוד להעריך את התמונה הגדולה ושאלוהים יביא לך את השימוט ואתה תבין מה אתה עושה בחיים, אתה לא תאריך את זה עד שאתה תלמד להאריך כל יום או כל שלב שזה נמסר אותך בזה. בגלל זה הוא לא נותן לך את הכל עכשיו. הוא מלמד אותך איך להודות לאלוהים אפילו בשלב של ארץ ושמיים הפוך בתוך החיים שלך. אם אנחנו לא יודעים להאריך את הדברים הקטנים שאני מבין בחיים שלנו, זה לא נותן ביטחון שאתה תעריך את הברכות יותר גדולות שאלוהים מכניס לתוך החיים שלו. עכשיו, אנחנו רואים שכל יום אלוהים משפר וכל יום הוא... בעצם, מה שאלוהים עושה זה משפר את כל העולם להיות יותר יפה ויותר טוב ובסוף זה ממש יוצא כאן, העדן בארץ. ורציתי פשוט להוסיף, להגיד שזה אה... המצב של כל אחד שצריך להיות. וגם לדבר לחיים שלנו, חיים רוחניים, שהמצב שלנו צריך לעלות ולא לרדת. כמו שגם מדובר, כן? אנחנו, גם אם אנחנו בריאה של אלוהים, אנחנו צריכים לעלות ברמה רוחנית. ולהגיע להיות בני אדם, להיות בן אדם נורמלי. זה מה שיורים מנסה לעשות גם, בתוך התהליך הזה, זה לעשות ממך בן אדם נורמלי, כמו שהוא עשה עם אדם. גם אם אדם, שימו לב, זה היה תהליך, אדמה, חיה, לא יודע מה. מעניין לראות את התמונה של אדם, שהוא כבר מוכן פיזית אבל בלי רוח, איך הוא היה? אתה יודע? כזה? אני לא חושב שהוא היה כאילו כמו אבל אולי הוא היה כזה כמו מרוץ. לא, היינו עושה את זה מאכפת, אבל הטבע שלו במאיין ה... ריקבונית עזרה. כמו פרסל. כמו פרסל. <אבל <אבל> אלוהים <אבל> מראה שזה גם איזשהו תהליך אז אנחנו גם אולי עוברים איזשהו שלבים של להפוך לעוד ממאמין כזה כמו בסל בן רגיש, בן נורמלי, בן עם חוכמת אלוהים ופשוט תוגמה בשבילי היא ממש אה, מחזקת ומעודדת, לראות שאלוהים כבר שם את הכל לפני בן אדם, הוא צריך רק להכין את עצמו, ואם אנחנו נלמד להעריך את כל הדבר הקטן שאלוהים שם בתוך החיים שלנו, אנחנו נראה את כל התמונה היותר גדולה. אז תהנה מהשלב שאתה נמצא בו, בבקשה, יכול להיות זה יום שלישי, יום יפי, יום חמישי, אני לא יודע, כל אחד זה שונה, אבל תדע שזה הכל מילואים, זה הכל הטוב, אה, הטוב מאוד, כי עושה את זה. אמן. בוא